Adierazpen askea segurtatzeko gune bat. Hori bai dela ideia ona. Adierazpen askatasuna, et etikoki gure oinahietan da, bakotxa, libre da, eran nahi duenaren erraiteko. Bakotxak, bere ideiak, bere iritziak eta hauen adierazteko askatasuna du, bla eta bla eta bla. Baina neremu hori, kai hola batean delarik, hmm. hexiz inguraturik badu absurduotik. Sketch satiriko bat izaiten aliteik ideia idea edera da, azkenean. Amesto duztue egin dute, Kebeken iragaiten den ge saspirako hori prestatu dute, erritarrek ere haien hitza ukan dezaten. Uskarazko Wikipediak ederki espikatzen duen bezala, G. Zazpia, inglesezko Group of Seven. Zazpi erialde garatuenen finantza ministrok eta banku zentralen gobernadorek osatzen duten taldea da. Kanada, Frantzia, Alemania, Italia, Japonia, Eresuma batua eta estatu batukoek. Europar batu ere bere gailurretan parte hartzen du. Bimilata amairuan bere barne produktu gordina, berre hon bat trilioi dolarikoa zen. Mundu soko euneko irurogoi eta irua. Hala, ez da gaizki, elementu guziak orditugu. Bilkura, formala, bainan munduan eragina handia duena, ekonomikoki, dena erabakitzen dute gosoki tranquile, eh? lookingkak pure pixka batekinan ez agerdo pixkatekin pusatzzeko. Eta aurten uh, erabaki dute egita gai ere hitza emaitea. manifestarien zako leku bat egokitu dute. ibaia eta gune etxi baten artean kokatuaren den kogale bat funttzan, espagu bat. Eeta gainera, era sartzeko kulua gersi batekitik pasatu behar duzue polizi inguratua bon, eh? irudikatzen duzu biskat eta era eremu ez handiala eh? hektara bat bi berdin biskat, izakitekala eh? eh? gainetik ikusirik eta argazkitan begiratuz gainera egan behar da hiri nagusitik ehunta berrogei kilometrotara kokatua gunea dela absurdua hasinez. Addierazpen adierazpen askatasunaren alde 1000 esKH ah, eta gainera anziko nuen. Badakizuia nu neginen duten, helduden urtean, gesazpiaren gailuha? Aha, ja, emendik ez ukon, uh, mia iduriz bilduko dira beraz munduko jende podere txuenak elduden urtean. Hm? Ola egaiten duten, misteri gabe. Telebistako putz hutsa utz, irratiko hitz apitz? Ah, ah, ah, ah! Hitz eta putz. Adierazpen eskatasuna ipatzen baitugu, Laster, to hitza eman endiogu, Jean Lazali, kesatu baita, a, Frantziako asamladan diputatua. E, bon, bere, zinema egindu, Laster entzunen dugu, edo, bai, entzunen dugu, bai. E, kantu nio bat, berdin, are, izaki gardenak taldea eta lurrunduko dira kantuarekin. Ondotik, mar minutu barne, fredbegoet ere gurekin izango da, edo zein bi taldearen lehen diskoa entzunarazteko. Izaki, gardenak diskoa aterako dutela asteer. Gasteizko, gaztetxaren zat sortu duten kantua bainan diskoa ere orten atera darluketen aski. Inguratzen gaituen guztia Kartoiarri zeraiki da Gure ezin egonean Egon kortu gara Dezagertu gara Zaki gardenak lurrunduko dira kantuarekin eta gazteizko gaztetsaren uh, diskoan argitaratu dute kantu berri hau. Geita margarren urte ureneko diskoan sartzen dena. Eta onbe alaxe, goxoki behintzat beti. Zaki gardenak entzuten den taldea. Terbista <mikon> putz, <mikon> utz, huts, huts, hiz, eta putz. Edo zein bi hori Laster, entzen dugun beste taldeana nafargoatik hori uh, Fred Birgoeteko aurkeztuko daunana hitzeman dauuzit, bai Jean Laal entzen dugu bean egia egan ez da untzen zuten soinu urtan eta hori da problema espaitu hitz egina izan Frantziako parlamentuan diputatuak beraz B. Ebe... Sinema egin do pixkat, simino sinema, gaiten den mesala Jean Lassal diputatuak eginduena eskandalua, xamladan, oiuka mainan mikroa itzalirik. Diru diro dienez ez baitzaio itza eman entzun, urkunean entzuten da diputatua oiuka Monsieur Lassalle, rappel au règlement madame Hénard no. Ce qui est onto, c'est ce que vous êtes en train de faire, monsieur Lassalle, Vous n'avez pas à vous lever et à hurler dans l'Assemblée Vous connaissez le règlement? algegarria ohiuka beraz ikusten da Jean La Sallle bideoan agertzen da momentua La Salen kesa estadenen zuten baiinen ikusten da. Yestu handiak arrgki agertzen baitira sutik eta behen zuten dugu pikatxidan. Je vous remercie de respecter le règlement. Vous n'êtes pas monsieur s'il vous plaît soit vous sortez monsieur La Sallle. M. Lassal. Bon, ala, hola, segitzen du. Zlusaz, euh, eh, minuta bat edo eta ondotik beraz, uh, ohiuka eh, segitzen du, agurtuz, uh, ebe zentsura zaleak, zaleak, eta beraz, kesatuz eran bezala. Bideoa, txemango duzien, eba duzue uh, xarean askifite eta pentsatzen dut uh, gaur ere dela, bai leku gehienetan gaur xare sozialetan agertu den bezala. sare sozialetan ere egun, ongi etorri bat uh, generazion peibask alderdiak egindu prentsaurreko hasteuntan, generazion beraz uh, sozialisten alderdi berria, bat zuena behintzat, Benoa Amonen inguruan uh, osatu den uh, ba alderdi aurreintzutan ere berrietan aipatzen zuen Jojo Bidartek eta Txio bat ez, beraz, frantzeseaz idazten, idazten du, sorpresa ondia, benua, benua amon euskalegira etorriko baita, alternatiba egunera, hori urriaren seian, ongi etorri euskalegira bennat! Eta hor, nor be, da bennat! Benoa amon aipatzen zuten orain, orain txetan, eta gero ongit horri bainat badaolako ba uztipi bat, bainat, benedikto, benito, nahi duzien bezala ba, eh, ba benoa barkatu bainan bainat, eh? bainat da, besterik gabe. tapu Itze Nik aski irastez, aski fitez pechatu kantu, kantu, kantu egiteari, kantu berriin egiteari. Zita nahi nuen zerbait čohtu. Yeah. Nahi nuen zerbait čohtu, nahi nuen... Na, na, nahi nuen gauza ere, eta... Mm -hmm. hola, meki, meki... Uh, behahtu izan, ikus teda beztek... nola egiten zizurtek antuak. Mm -hmm. Manezpagola, entzuten nuen hemen, ezan bezala gaur Manezpagola kantari eta idazlea zendu da, irorogeita masei urte zituela, eta ba, azken dantza urtsintxak bezalako kantuen idazle, sortzaile, eta peio eta pantsoa kantariek ezagun egin zituzten kantuak ere, eta egitarrek funtsian gaur egun ere untxa ezagutzen dituzten kantuak, kantuak kontuen egileak eta manespagola oroitzeko gure egomita izango da seiak ogei gutitan Beio Hospital kantaria. Musikarekin segitzen dugu orain aldiz beste estilo batean. Zurekin felbegoet? Bai, gaur iruña aldera goaz, edo zein bi talearen lehen diskoaren ezagutzera. <laughs> Bizizata batean jaten zaigu, atzer begiratzean barakigu, Biea hmm. izan dela luzea Bogorra, baina bere izangoera, Bizitzak ta batean jaten zaigu, Attera begiratzean barakigu, bidea izan dela luzea, Bogorra, baina beretz Egun guztiak ez direlako zan perbinak Ordu gerienak izaten dira berdinak joan Atera hurrera barran duzu griña Hortuin garrantzatu zure ikurriña Aldatzen da alda gortzen energia Haiziak zer ura buntzatzen dutxoria Zulandaren antzera gaude enguzkian bai Berdin zegoet atera txar gatian Non dago Peter Pan, non dago Neverland Izarren hau txaginen dan okaziera batean Ura xo izor diegu monumentu bat Amaren mutzuako parian tira Izar bat piztuko da zerua Joten bazara, bukatuko dire irriak Agur algaran eta gora begiraken Dituko naiz, bizitako azkaren lazai Hei, planan daukertu, bana isaiatu hausak Hauek ditugu edo zoen bi hip-hop taldea usatzen duten kideak Raperos de Emmaus, kolektiboko aingeru eta rich kantariak The Titanians eta John, teklatuak eta sampregak baiatzen dituena Eta Fermin trompeta jotzen duena. Aingiru eta Ritz izaneko lehen disko hau, 2008ko ustailan atela zuten. Horain beren proiektu pertsonalena den honekin, Euskalazko rapari alako bultzalatxo bat emana izan diote. Lagunak bat dutu nahiko, etxaiak ere asko Itzalen artean kale handira izkutatuko Ez baditut ditut ikusten, agian itxunago Ez bat dudate izutzen, agian erosakon Inorante izatea bat dan ondo dago, bestetan ordea gizartean aigaitua kabo, urut izan noes nago ez dakitzen bat porro, bihotzetik ere gaixo ez dakitzen bat mal malko, aurrera egin nahi bai baina zera meti, begiratzen duen bai ditzinotxe setxi, ez eman amore gatibu baina ohorez gauza kalateko bizion eta mehardira kojones nina ez gai bai baita zuere zara gai, guzti oka pasakara egon lasrai, mamua kalden du txartxoriak askatu nik azaltzen dituz ez bazara konturan Inoiz ez gaitsetxi, egin zaberretxi Ez bizurgana egin gozoirik erakutsi Gitarra baten ondoan metinago pozik Bateriaren bomboa didatze biduzi Atera duten nukan indarra Piztu dira zugarra, erusioa zirabilatu itzala Zuben dion ehen hitzat bilaterraba Ehen hitzoriaren egon daize bolada Somartzen bero agorra doa topara Baitatzen musika eta Pristio nehen hitzak diraz derraba <totipatik> Feliz txoniaren ego nahi zebola da Somaltzen, pero amorado haztopada Mainetan musika eta gorrotatzen armoa da Finalean obe azken minutuan penalti Ontueko historiko disko honek Bederatzik antubiltzen ditu Ogoita sortzi minutuko iraupen matentzat Edo zeinbik Gru van diko eskola Zaharreko rap bat eskaintzen du Funk eta zoul sample andana bat baiatzen dituen hori eta alkoa Nagusikik gai sozialak dituzte gustuko, baina iragaiten den denbora, edo amodioa bezalako gaiak ere aipatzen dituzte. Manera, horoko batez ala ere, egan naiteke emezu positiboak nagusitzen direla. Zu bakarrika, meksak zureak dira bakar dadea ez du guelmen moduan, izia zazu biziai, beruaren buronak behar ditugu lagunan maitasunan Euri egiten duenean, bilatzen dut aterpeal Biste txarrak didate inspiratzen abestiak Konturatu bari goraioaten zarenean Demora zure lekuan usten zaituenean Pozik bizirik, katu bat naiz oraindik, sei biziditu bat galdu dut ez du zauririk Manabil bueltan, indar berriturik ritz Etxekologe lan dago lanpeturik Gaur ez badabiar, leitzen zaitut fijo Zurekin ego nahi dut lagun bai aspaldiko Afari Apres dago etorri bizkor Ekarri bela raportatu zaiten zintzo Ez du nahi jarraitu horrela Korapilloa sabelan bakar dela Logelan daude laguna kalean Tan ire jakin barik zere gingo dut Ez bazauden nirekin amestuko zaitut Bizitza... Disko hau Black Basailaun zigi joarekin atera dute Grabaketa, De La Creme Records estudioan egina izan da Urtsi seguraren ardurapean Nasketa eta masterizazio lanak handiz Oroa elotalek egin ditu Iruneko Zapateria Burning estudioetan Diskoa Zede Euskarrian atera dute Baina nahi duenak internetetik ere telekargatzen aldu Nohtarako edozeinbi.com web gunea bisitatzea bainu ez duzue Eraletik aletik, bertzerik ez egungoz Heltu edan astearte usten edo edozeinbi italearen lehen diskotik autatu dautzu kantu honekin Bizitza motza da Bizitza motza ba e, Bizitza motza ba e, e, Bizitza motza ba Hatu gezaguntrena e, e, e, bakarra dagota Bizi gaito bizi belgurrak enduta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 Guga, bizitza oso motzada, ondakin ekin Ibiltzeko mutil, ernei Zurea, agian Ronaldo nire jainkoa berzin Inoiz ez genuen heli zantzine etxin Aita fabrikan ama, josi eta josi Rana berdine maiztazioten aungi Taniburuan ere munduan daukat Orengo gaztea dezberdinak gara Gauza konkertu dira, azken nulten Bizitzen du goraina ez iragana Musika batzen gaituen bada. Aire gardiak iarekin asten bada Sentitzen baduzu ni, sentitzen dudan bera Ionzen kaitu gael dituko ez da armada Aterazukua eta izan balgua Desbertindu lana eta kompromezua Ez duzu lagun niso ili dituzu ezaguna Zer baitan datu zaitu agortza perdona Bizitza motza ba Bizitza motza ba Edoze imi, edoze imi, edoze imi, edoze imi Zan erea bada guztiona, barre algaratak jaia guztion bidea Danok egiten ditu guakatz, danok erori gaitezkerraz Jaoharria barbada noretako, berda laintasuna ba, laguna zuretzako bizioso bat esklavo zertarako, guazen on equina cabó. Juro la gua mi cigara in un gua aizba, baraña inen charra guretzat bigaña, no dale seco con tua que zain beste baina, herrikoien deuskaluna sartu da orainan. Ez dituguna i la purri, bizitza normala ta justu orain duguna, etxera herriko laguna gran aldatzeko ordua, hobetzeko momentua ba. Paraia. Ni nahi nere jabetzu izan zeure haintzun Hautatu handi zure bidea Ba, kotxar ditu benei dizpidea Zataldeak ta, erditzen direi bilbidean Berduntai dezegote erratian Edo Xolomogaz da badugu etia farian Italia zerrea aldatu arpegian Musika ez daitu atera komiseriatik Gara bi, gara bat, gara rizta ingeru edo zein bi Hau ez da pro versus aitontzena Hau da geratu, gra grabatu kaleratera Bizitza motza da sorteo eriotza Demoraz da oso berantar mil Zaindu behar laguna, zaindu behar neska Zaindu behar egin zaituena musika Bizitza motza da moitza ba eta txoetzi eta moitza ba edo zein, bi taldea rich eta ingeru jak dioten bezala irunieriko berazi pop taldea orkestentzaukon fred behuetek, mire esker, ostegun arte beste disko eta talde batentzat eta amak minuturen buruan musikan ere sartuko gira eta omenaldi txiki bat ere peio hospital izango baita gure gomita manes pagola iPad Manez, pagola kantaria eta e, musikaria. Gaur zendu da, ur txintxak, kanta berria, skendantza, kantuen sortzailea. E, beraz, aipatuko dugu pehi ospital gure gomitarekin amar minutu barne. Eta seiak bos gutitan aldiz, e, usaian bezala, hostegunetan, maia muruaga gurekin izango da. Kantuz, kantu emankizuna, aipatzeko biharko gomita nord duen salaatuuko dauku. Bosterdiak mementuz Euskalgatietan berriak zurekin joro bidarte. <muches> Mobilizazioak segitzen dira, ez langileen partetik, baita ere benen susten gatzailen partetik, laueun bat ziren goizuntan, Baionako geltokitik abiatu eta irukilometroz burdin bidetik ibili dira, Florida-Auzora ino, elburua izan ez, sufrearen bidea izeneko barneko burdin bidea, berriz baliatzia eguneroko joan ginetan. Mobilizazioak ere pauen, Erle zainak eta erle zain defentsatzaileak numrean bildu dira, hor baitira, hainbat sindikat, lan talde eta Biarnoko Konfederazio peizanekoek dira, elgarretaratu, paueko prefeturaren haintzinean, bere ala sustengu plan bat martxan ezaria izan dadin erle zain galde giteko. Manez pagola dela goizuntan, mila behatziuntabera goita batian landibaren sortu eta kantu hainitzen sortzaile horen eosketak urketan izan endira Eluden aste lehenian atzaldeko Espainiako Pedro sánchez gobernuko ministro berriak izendatuak Eta ez dira hori izendatuak izan diren ministro guziak Eskualdunen gustukoak Horietan grande marlaska izeneko epailia Honek hainbat tortura kasu bastertu zituenak Generazion mugimendua sortu da sozialista batzuek sortu dutena, horietan Matio Berge Bayonara eta Mugimendu Berria izan nahi du eskualtzalea feminista, europeara eta ekologista. Hori presentatua izanenda jendeeri ekainaren amaseian Bayonako Merkatuan. Petzero saioa euskaligatietan Asteuntako Petzeroa Ez dakit, ez dakiten ni ezut ikusit, ebedut ikusit, jakin gabe ez dakiten ni ilusun ez dut zaldi ikala Filipe horregi zaldi azlea Petzero saioa oftiralez eguerdita laudenetan, larun batez goizeko zorsiak eta egoietan, igandez eguerdia kainzin <tos> Ostegunean, gunean, iso emankizunean Dama metal taldea gurikin izanenda Iru behendizka ateratzeko zorian dira donezte betahak eta boute egan eta oiu Ostegunean Oste gunean, ahatxeko beratzitan, iso emankizunean Iso ittzeneta bo, ho itzeeta bo hot itzeeta itzeeta Jentsaren itzulian, tenoreuntan gai nagusi Manesh Pagolaren eri otza, behigian, uh, be ipagaldeko itzaren artikuloa behigizartuz, Manesh Pagolak antarita idaz lebasena bakhtaga hilda, Um, argian ere kantaintza sailean emaiten dute eta lotura bat ere bideo lotura bat. Baigogin bi milaaseikoa apidilean emandako hitzaldia arerena, zeta puntu eusen titulua Manez Pagola da, eta media bazken aldiz Manez azken hatxa eta kantariaren azken hatxa titulu B-an e, beraz artikulu Desberdinak erramezala edabideetan Eta Pukere, zama minuteren buruan haipatuko duguna, P-Hospitalekin Azterketa guztiak ikertuko ditu osakidetzak baina ez ditu geldituko du etengo uh, afera. Horrein lau espezialitateetako prozesua gelditu du osakidetzak irregulartasun zantzuak direla. Eta anestesiologia, kardiologia eta kirurgia baskulara eta kirurgia plastikokoa. Arartekoak ikerketa hasi du osakidetzako lan eskaintzari buruz, hori berrian. Beste gaibat berrian, animalien askapenerako fronteak bere gainartu du, gaseko eskorten igin zanden sutea. Gauean izan da sutea eta suiltzeileak shult, itzali egin dute, animalien askapenerako fronteak du animaliak erabiltzen dituzten jarduerak, gel nahi dituztela. Horain txetan haipatzen zuen ere jojo bidartek. Tortura xalaketen itzalak grande marlaskaren izendapena ilundudu. Euskalegita gainitzek xalatoituzte torturak grande marlaskaren augean. Ura nazionaleko epaile zenean eta epaile hoiak etzituen aintzatartu. Otegik gogora ekarridu bi alditan aginduzuela grande marlaskak bera txilotzea holanok adierazidu ez duela sekula aztuko gorka agireren hauzipetze miserablea. Eranche ta schnacke Et la cougleyo ilian eusten kulturpolitikak sailean iritzi artikulua hemen apirilaren hogeita seian bilboko etxebarri eta anaien plazan egindako prentxaurrekoan aurkeztu zuen bere burua piztu bilbo itzali MTV plataformak hilabeteko tartearekin itzartu garen erako estera plataformak eragile izaera bere ganatu duenez, aurrerakoan bere dinamika propioa eramango duela azpimarratu du bertako kideren peio ibañezek kolektiboaz beraz bere iritzia hemen argian amaia lekun berirena. Gazeta.eusen bestalde Brikabrak erraldoi bat xeaskan diren ikasle elbarritu entzat, uh, integrazio batzordeak ekainaren behatzi eta amarruntan, asteburuntan, ustaritzeko kiroleta gelan proposatzen du, egun ikasle laguntzeko antolatzen duena eta megiabasken aldiz titulu Nagushi Fertiladur eta Kutsaduraren Antzokia Agrivarulie uh, Taldeak Fertiladur uh, Ba egunea, duena Bokalen, afera nagusi baten erdian izan da, kutsadura afera batean, kadek egin salaketen ondutik, milagetzion talarugita mazazpian. Si, ez zuelman si, de antzerki kompaniak, antzerki bat sortu du, Bokalen aurkestuko dutena hostira luntan, beraz, uh, sortzi terditan, media bazken, xeita sunak. Eta sudo esten aldiz titulu Nagushi, franziako axambladaren boska, skoletan telefono portableak DB katuditu aukentzat, hau da titulu Nagushi. Eta bai hona xailean aldiz, miarritze eta miarritze berdin bi milata emerezzian gezazpiaren ageragun edo hiri agera izanen dela. Aipatzen du ez tek, uh, bera ba, ziniuzek atera duen informazioa edo goizuntan eta momentuz franziako presidentelen Makronek konfirma tu behar duen informasioa ala, serzana ipatzeko prenxas, mementuz Itzita putz Govita bat lastergurekin, Peio Hospital, azken dantza, kantua entzuten dugulenik, manes pagolak emanik, manes gau eh, gaur, agur errandioz kalegiari, azken atxa bota du, beraz, eta berataz itzegin dugu gul lastergen. dantza hau maiti jazurekin nahi zintuzke eman neregi bainan gaur ko shedia esindai ke betia badaki nikerre pena owe torri gonai vai ver iser galerrira begour deau i zùrire nai vedico zureo undora askei dan za hau ezba chegou sine ginadun sine gi betiko emend gure lurrea bisi beharduta la badar iloz ja nadila Bego pena haue torriko naiz bai berri galerira Bego pena haue zulire naiz Zure ondora Manez Pagola, kantari, idazle, militante landibartaga, zendu da hostegun honetan, irorogeita masei urte zituela. Berak idatzitako kantua iniz, famatu egintziren peio eta pantsoa bikoteak eman ondotik, gurekin peio ospital agatxaldeon. Atzaldeoan arantxa eta atzaldeoan entzule ziri, bai... Seminarioan ezagututako manes pagula, naski, eh? E, Beniat sarasolarekin, asinezten kantuz, nola, nola oroitzen duzu garai jartako manes pagola? Bai, gazte-gazte tanel gara ginuen, beraz, zukeran duzu ezala, eh? Uztaritzeko ikastegian, seminariotipian. Eta manes, gogoratzen dut, denbora aktan...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 Eta um, ostatu bazteretan, kantuz? Azio dizineten, elgarrekin? Bai, hori da, ontsa informatuazira. E, batzutan, txera joeteko orde, asteburua burua pasatzera, igande aratzaldetan edo, Biltzen ginen, bai honako ostatu txobatean, eta antxe kantari pasatzen ginituen aratzaldeak. Kantuz aharrak kantatuz, eh? hori izan baita, gure piskabat, gure, gure eskola, edo gure konservatorioa eta gero, ba, manesan leheniziko kantuak, eh? kantatzen hasi ginen lagun artean, eta gero, publikoan, irorogoita, bederatzean, guk egin ginen leheniziko kantaldian ustaritzen, bai. Mm -hmm. Urtsintxak uh, kanta aberria, zer gatik pagolaren kantuak beraz, eh? maiten zeintuzten, uh, zer zuten berezitasun? Mm, Bo, alde batetik, uh, bela honaldi berlineko agililako, eh, zomait urteren diferentziarekin, mainan,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 Eguneroko etxeko hizkuntza arruntari, alako indar poetiko bat emana izana. Hori zan da, enetzat, banezpagolaren, jite edo genio berezia, ez? Eguneroko hizkuntza xoilean, xumean, egin izan ditu bere kantuak. Eta, txekulako indarra emanez, izkuntza arruntari, Eguneroko etxeko hizkuntari, azken dantza hartzen duzu dugtxintza, its biziki simpleak dira. Eta aldi berean, aldi berean musikaren xoiltasuna, gauza bera hitzez eta musikaz gauza bera erran diteke. Eta hortan izan daenenez, banesien kantuen arrakasta, alde batetik hizkuntza erretxean eta beste alde batetik melodia doinu erretsak lehen entzunaldian berean beharrian txartzen diren oitekoak etxeko zikoi hizkuntza eta baloratu beharreko hizkuntza hori azkenen, kantuen bidez. Bai, hori da, eh? Eta eh, uste dut hortan eh, jendean hitzek eh, beren burua ere identifikatu dutela, kantua gerretxak ziren eh, buruan hartzeko eta noragai kantatzeko dautzuk, txintza edo edo azkendantza edo kantaderia bere bere hitz guztiekin. Hora, errestasun horrekin, eta aldi berean e, kantu unki izan dira, biziki unki gerriak, aipatzen nantza ipatzen bari ba. e, ekonomikoa, ha. denbora hartan gaztek, erritik alde egin behartuten lanbata bilatzeko, eta hori kantatzen du, azken kantuan, edo urtsintxa, urtsintxa, bo. urtsintxa, manez, eta gero ba, gauza bada kantu ileak, Kantu gileak egiten duena edo interpreteak ere egiten duena eta gero herriaak e, hartzen duena. E, Urtintsa bezalako kantu bat kantu bati ikuste dut hergiak eman diola, banaesek eman eztion alako neurri bat, Barek egin du aur kantu bat eta herriak kantu horri etxeman dio e, metafora, metafora berezi bat. E, Alako, o sea, askatasunaren metafora hori, baina Manichek auk kantu simple batein irizendu. Hortako, hortan ere ba, e, izaiten dira holako ezusteko batzu. A ah, to justuki ustenuen horchintchak uh, nik ere, holako askatasunaren uh, simbolika hondia. Bai, bai badu, eh? Bizona. Mainan berez, Aurez, manesek ba. etzion ne ustez, eh? Manichek etzion emanolako Inerresitu bakarrik aurkantu bat egitzue, eh? mm -hmm. aurkantu bat aurkatek urtzintzatik ikusten du, jauzika aldaskatik aldaskara beste mm -hmm. eta besterik gabe. Era gero hori da, ergia kantua jabetzen denean emaitzen dio beste beste zentzu bat eta eta eta bat doaz biak, eh? <risa> Bait, justuki, ala ere, astapenean nion bezala, man kantari, musikari, militantea, bai. uh, kanta berria bezalako kantuak hor bai, bai. bere zu guzia hartzen du ere, horregatik. Ba, ba, ba, ba Eta dira beste kantu batzu, uh, gurea da herria, gurea da etxea, horako kantu batzuek, e, biztan da, eh? errandut indar politikoa baina politikoa ere erranditeke. Aldarrik apen politikoak ziren, eh, kantu egin bidez, manesek prazaratu dituenak. Eta um, kantu bidez, uh, uh, eta hori jorri diarrik ere emeti, kantu bidez edo irriaren bidez ere, eh, pasaratzen dira mesua initz, Behar bada, politikoek baino indar gehiago edo beste balore batekin. Justuki, bere kantuak ola, o, indar horrekin ikusten zituen ere, holako indar politiko batekin? Ez dut uste eman esek holako pretentzi horik izan duenik. Eh? Berak sortu ditu kantuak eh, heldu zitzaizkioen bezala, hirurgoiaren eh? amarkadan gehiakak, Eta orduan uh, bete betean bizi bait uh, uh, gauza horiek eta gero ba bistan da kantu horiek batekin dute garaiarteko, garaiartako testu inguruarekin. Uh, eta manesek eran dezagun bere kantuekin uh, bete betean parte hartu izan duela, parte hartu izan duela Euskal Pizkundean, hemen iparraldean ezagutu dugun Euskal Berbizkunde hortan manesek bete betean parte hartu du kantuekin. Eta zukpeio ospital, beraz, Manez Pagolan, nola oroituko duzu? Nik, manes, biziki dizon artse gina zen, hori biletik ezagutu eta dizon artse gina zen. Manez ekin, posible samurtzea. Etzen posible samurtzea, naiz eta berarekin ados zegoan gauza batutan, etzen posible berarekin samurtzea. Eta arriskidetasun hori eh ni gurenezek betirako, eh, manexek bazuela e, derentzat, aldiz, eh, derentzat e, eta gero ba biziki maite zuen, umore hauniko gizona zena, arraileria biziki maite zuen eta belarekin bizi izan ditugu hainbat eta hainbat anekdota kantaldietan edo edo entsaioetan edo bat eldu sai gorat eh unen ertatu zen kantaldi batean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 Eta orduan kantua presentatzen aizen bitartean, aliketekin txuxentzen zuen gitarra, e, kantua presentatuz. Eta gubazteretik bizantar beti irri zioiten gine, barangainera ontsa afinatzen zuen, txuxen afinatzen zuen, bera aliketekin eh, gitarra. Eta horako aneidota, aneidota frango, bai. Manez pagola, beraz uh, gogoan, eh, gaur, uh, kantarita idazle, landi bat du baita, iroro masai uh, urte zituela. Bello, ospital gurekin, eh, milesker? Milesker zuheri, eta manez gure artean beti bizirik, segituko du bere kantuen bidez, dudarik gabe. Kantazak euskaldera, kantazak Euskal duta, idea berria. Canta saltoskalduna, herria. Canta saltoskalduna, idea berria. Euskal mendizelaia bakezko unzitan, etse churiga orria calzotan. Gurei korrin bondera plaza askoetan Erritzarrak jantuz ostatutan. Horra jaberria, nolan ikut zidutan, Tampoa de joan egunetan. Kantazak euskalduna, kantazak ire berria, Kantazak euskalduna, ire jaberria. Kantazak euskalduna, kantazak ire berria, zum shaltu da dire haveria nere llama maitea kinigarra gordetzen tipitik bainueme kecharaste har en bihotzartu anik deu ses ikusten aurrak ez baita egiten amar en Euskal izultza utargeser Bainganik hasorik ez emaite Canta saltu stalduna canta Ka di, luza zaina ke shura, una hemendele yasa bali. Euskaldunok banan bananitzea, u trobetza kez digbeste naidi. Euskar diren arden, no guribagaren, oh alsborotara, nagizituko baiga te. He geroko tobatek erroko hushi. No re riage si yo, nadie hat ni si. da che ti mu tile, a sarre mas de ta mescatire, o rota ratol e ye ginas, i rincivada A izan sabes, gaur, que gozo, gozo de no cantar. Ocho ventas la gaua guerra que no se ha ido. Atañe a ti, mi sala galata. Pues eambois omores gorrito. Amai jardín y laud velar ditan. Artsaika dalkari. A chi va eskuan Eta arva chi la schiogua petalo tu ve c'hai a di anaie n'aurta hesabila o so pensare e sa a chi Ritzipatetadi Euskal Herria diagatuzai Resoaketakila keredai Abertzale izan ezkero gaur Gaudete nolta enai Agur, agur, hande askata sukan Agur, agur, biharko Euskal Ilos chitar, danzato con gaito tu. Era nadi, io mai te neoari. E show a tuo ric, è tuo buon stadic. No, la danza gitea. Pantsua hemen kantuz, manes pagula gogoan, eh? beraz peho ospitalekin orain txetan, berak zion bezala, beraz. Euskalegia kantuz segituko duela. Itz eta putz, atxaldeko bostetatik seietana, arantxa ididarekin, uskalirratietan. Eta kantuz segituko dugu, kantuz, kantu, eman kizuna ipatzeko ordua etorri baita maia muruaga agar, atxalde honen. Azkenean eguzki hor da, huartu zira? Bai, bai, bakantzetatik gero zu ah, bakantzetan, zinak ah, dunguaztun. Bai bai. bai, bai, antzian uan, jadanik, jadanik urondira bakantzak uste dut. E, egia, be, bai, belan erako ere gaizki, eh? Baxinean bali magira ere, zerbait berotasunek hartzen du, bale ere, eguzkio horrek denerin aski. Eta bai. laitasuna ere. Bai, bai, oh, bai, ginoen ez? Maya subjektibatu zuola itasuna. Bai, bai, baina gero egia da, hainbeste euri, eurik, bai. Eragina ere baduela. Segur, baiets. Bo Maya, biar, kantuzkantu emankizunean nor izango da zurekin? Ba biar Camila Zubelia izango dugu Gurekin esaioa taldeak dakizunez diska berria plazaratu baitu. Ondoko astean orkestuko duena Elkarraretoan eta hala ba berekin e, mintzatuko gara beraien lan berriaz eta hainbat kantu ere aurkeztuko dizkigu. Mm, Azoz bikotea beraz berri zitzultzen da eta berezitasuna ba, lagunek itatutako kantuekin. Hori da, desafio bat batetik ateratako lana ere bada, e, lan kolektiboa, erran eh, duzuenezela hainbat lagunek e, idatzi baitutuzte ba diskantako testuak. Izan ere, Rafa Rodrigo Peruarena argazkilariak azken urteotan borobilaren gaiaren inguruan ehindako argazkiak izan dira ba oinarri. E, argazki horiek postaz bidali dituzte hainbat lagunei, 14 lagunek baiezko erantzun eta nah, hautatutako argazki tik idatzitako testu horiek musikatu dituzte guti gura bera, eh? saioa taldaren diska ala usatu da, ama kantu beraz horotara orkitu izango ditugu mm -hmm. bo, ariketa artistikoa beraz taldean egina Bae. bikotean ari balin badira ere gero uh, kantuz, ebe un txordian bia arratxaldeko lauetan eta ze kanturekin nago kodugu elgar gaur, maia? Diska alduzoskut artean Hopla, hemen tse, bai, badut. Ba, ezagetz, zure, e, zuk hautatzea, eskatzea dizut. Aha. Zuka hautatuko altzen nukeru kantua. Ba, ados, ba, mal eruskia zutora indikentzun, hor duan, hmm, tituluaren arabera hautatuko dut, hola? Bai. Ari, or, titulu luzena hartuko dut. Bi haramuneko hauts buzti zikinaren usainetik urgun deitzen dena. Chaioa bikotea beraz zurekin bia jarmaia muruaka milesker izan dut? Bai, berde. Zuetena. Ke artean hone honek bizi irandomarru ezguin e zaita dañoen año en dañoen amecha dañu en arteku amecha she douxio Oh. Biarkoak biarko, ara, untsa erraiten dute saioa taldeko biek, biark, kantu mankizunean. Dela, jakingo baitu baituzuean, azken diskoa, zetanik horrekin bukatuko dut gaurko eta asteuntako itzetapu utz. Olarumatean, uh, uh, itzordua, usai emezala txaldeko lauetan asteuntako kronikariekin. Izan untsa, sehiak, euskal iratetan.